Bine v-am găsit, dragi ascultători! O altă datorie a creștinului față de întreaga sa ființă este smerenia. Smerenia întâlnită cu adevărat numai în religia creștină este virtutea prin care creștinul recunoaște că toate darurile și însușirile sale bune le-a primit de la Dumnezeu și de aceea nu se mândrește cu ele. Sfântul Apostol Pavel întreabă, ce ai pe care să nu-l fi primit, iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? Dar pentru că pe lângă însușiri bune fiecare om are slăbiciuni, smerenia mai cere ca fiecare să-și recunoască și slăbiciunile sale, precum și să recunoască în același timp și părțile bune ale aproapelui. Așadar, smerenia nu se împotrivește cinstirii și dragostei de sine. Din potrivă, cu cât creștinul este pătruns mai mult de înalta vrednicie a firii sale și de înălțimea chemării sale, cu atât mai mult el va ști să prețuiască și darurile date de Dumnezeu lui și aproapelui recunoscându-și totodată atât slăbiciunile sale, cât și dependența sa întru toate de Dumnezeu. Smerenia este necesară mântuirii, pentru că fără smerenie nu poate avea loc lucrarea eficientă a Harului Dumnezeu, nici credința desăvârșită, nici rugăciunea cuvincioasă, nici pocăința adevărată și nici stăruința în bine. Astfel, smerenia este una din cele mai alese virtuți creștine, fiind pe drept numită temelia virtuților. Așa de pildă, credința este smerenie a minții, ascultarea smerenie a voii, pocăința smerenie a poftelor și a patimilor. De aceea, Mântuitorul și Sfinții Apostoli îndeamnă cu multă stăruință prin cuvânt și exemplu personal, la împodobirea cu virtutea smereniei. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o sufletelor voastre, spune Mântuitorul, care, Dumnezeu fiind, s-a smerit într-atât încât a luat chipul neputinței noastre și s-a făcut om. El a trăit o viață plină de lipsuri, urmând împlinirea lucrării de mântuire a oamenilor, iar nu strălucirea trecătoare a vieții pământești. De aceea și Sfântul Apostol Petru îndeamnă la smerenie, spunând că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Pilde alese de smerenie găsește creștinul în viața Maicii Domnului și a celorlalți sfinți. Iată acum care sunt însușirile smereniei. Să fie curată, adică să pornească cu adevărat din inimă. Altfel, ea este fățărnicie și mândrie tăinuită. Să fie unită cu adevărata cinstire și dragoste de sine, și cu încrederea în Dumnezeu. Altfel, ea este slăbiciune vinovată. Să se arate prin fapte și să fie statornică în toate împrejurările. Altfel, ea nu are nicio valoare morală. Smerenia, pentru cei care o trăiesc, are roade de mare valoare. Iată-le. Ascultarea de Dumnezeu și recunoștința față de El căința pentru păcate și dorul după conlucrarea cu Harul Sfințitor, pacea sufletului, înfrânarea imboldului după laude și măriri șarte. cinstirea, dragostea, dreptatea și îngăduința față de aproapele. Smerenia poate fi câștigată prin rugăciunea pentru dobândirea ajutorului lui Dumnezeu. Luarea aminte la învățătura mântuitorului, la pilda vieții sale și a sfinților. Cunoașterea adevărată de sine, căci cine se cunoaște bine pe sine și își cunoaște însușirile sale bune, dar și slăbiciunile și pornirile sale pătimașe și are voința să le stăpânească, poate evita faptele rele și stărui în cele bune. Păcatele împotriva smereniei se cuprind în mândrie, adică în patima de a se înălța pe sine peste măsură, din care răsar multe alte rele. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har, căci pe când mândria este moartea virtuților, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților. Păcat împotriva smereniei este și înjosirea credinciosului prin folosirea darurilor primite de la Dumnezeu pentru lucruri nefolositoare.